Hizi ni bala kuminambili kuhusu maskini. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze miminaitua Ananias Edgar. Bala ala kwanza, maskini hapumziki. Hakipumzika mikufa ndiyo mana na washauri maskini wenzangu. Tuko maeni kuhuvuo maskini ili tupada kupumzika kabla ya kufa. バラヤピリ。マスキニハウコティ。アキヨコタメイバー。ニューマナジェラウメギヤマスキニウエンギキ a リコマタジリ。タジリアナフングワーラキニハフングキ。トゥカチャペカズブロウイリトゥシフィアジェラマナマスキニキュクト a アナクオラザジェラミヤカダミヤカ。バーナタトゥ。 Mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe, lakini mtaji wa tajiri ni akili zake ndiyo mana na washauri masikini wenzangu, tuanze kuekeza kwenye matumizi akili, maana nguvu zinakikomo haso na pozeka. Akili haina okomo, waze wenye akili wanakula vizuri tu tumia akili upumzishe mwili, bala alane. Umasikini ndiyo ufanya mtu onekanehana akili hata kama zimu. Akitoa hoja, ataambiwa anataka kuleta fujo. Maskini hufa na hoje zaki hata biblia nasema, hoja za maskini haze sikirizui. Balala tano, maskini haaminiki, maskini hana hoja, maskini anahaja, Ndiyo maana hakuna umoja wa masikini wanyinjaa, maana akijia mwenye chakula tawagawa. Hawa, ndiyo wakisema tuku nyuma yako suwamini maana ukigeuka huakuti. Balala sita. Masikini wanachukiana wau kwa wau na wakati matajiri wanaungana kumthibiti masikini ya sichomoke. Maana kichomoka wau hawata kuwa matajiri tena kwa sababu hakuna tajiri bila masikini. Maskini ni wazuri katika kuchumia na ndiyo maana makazino na fukuzo maskini, tupigeni kazi, tupate utajiri, tuwachani na chuki za kishamba. Balala saba. Umaskini ni sawa na kuadhibiwa kwa kosa la watu wengine, mze moja alitandiko viboku kwa sababu tu alishindwa kulipafaini ya shilingi fukumi baada ya kutuka na hadharani. Mtoto na fukuzo shule kwa kosa la baba kushindwa kulipaada na michangu. tutafteni pesa, tuepuke kwa adhibi wa bure. Balala nani Wakili wa maskini ni mungu, maana kama wana kesi na huna pesa na kubati mbaya mungu haja ingilia, lazima uendejela hata kama kosa katenda liya kutenda. Hakuna wakili mtetezo maskini, wakili ni mtetezo mnye pesa tuzisake. Ukiwa nazo, mawakili watakuombea upate bala wakutete ili wapatekula. Balala tisa Ukimsaidia masikini, utaituwa msamaria muema, ukiuliza chanza cha masikini waki utaituwa mchuchezu kwa sababu. Masikini hana mtetezi hapa duniani, zaidi ya mungu. Tatizo kumcha mungu na njana, yoni changa muto kweli, tupambane kutoka huko. Balala kumi. Masikini anatembea umbali mrefu kutafta chakula. Tagiri anatembea umbali mrefu kunguza chakula. Unaona hiyo. Hawezi kwa tagiri hadi ukatae u masikini. hatu ukatai umaskini kwa manenotu bali tunaukata kwa maneno na vitendo kwa kutimiza wajibu amina balala kuminamoja umaskini unapupigia hodi mlangoni upendo unapita durishani ndiyo maana imiandikuwa filisika tujue tabia ya mkeo mke mjinga ata kutangaza ili umpigia pate sababu kukimbia shida za nyumbani kwenu mke mwenyakili atakomama na anajua bada ziki nifaraja Tuko maeni ili tusijie kuwa uwa tulio wapenda. Bala la kuminambili. Umasikini ndiyo katilimkubwa kulikuma wajakimbari na ukimu ya lisema hayati mkwabi nguanakilala. Umasikini unauwa mamilionia watu kila dakika. Kuna watu wamekufa kwa kukosa vidonge sita vya mseto. Si upendu masikini ndiyo mana na koma mpaka kieleweke. Nunua vita buvita na kuashiringele v'kumi tuni offa ya jumatatu ulipa kwa mpesa sifuri saba tano tatu sita sita tano nene na nene atafu tayha choka ya kichoka mepata sasa ba skabla siyema liza naomba ni kuinganisha hi ya watu kumina saba wanawuziza Yesu ni nani sikiliza maji buya moja mfalume akaji bu Yesu mfalme wa mfalme bilifu ndio au mme akaji bu Yesu ni mwanga milale. Tatu, daktari ya kajibu, yesu ni mponyaji wa waponyaji. Nne, muindaji ya kajibu, yesu ni simba wa yuda. Tano, muhenga kajibu, yesu ni kweli na uzima. Sita, mgonjwa kajibu, yesu ni uzimu wa milele. Saba, mzazi ya kajibu, yesu ni mwana wa mungu. Nane, mchimba madini ya kajibu, yesu ni muamba. Tisa, mpika mikata kajibu, yesu ni mkatu wa uzima. Kumi, mpitanjia kajibu, yesu ni njia ya uzima. Kuminamuja, mjani ya kajibu, yesu ni mweme wa wajane. Kuminambili, mwalimu wa kajibu, yesu ni mwalimu wa walimu. Kuminatatu, mwanasiasa kajibu, yesu kiongozi bora. Kuminane, mwanajesha kajibu, yesu ni mbwana wa majishi. Kuminatano, mvuvia kajibu, yesu ni mtembe ajui ya majibi la kuzama. Kuminasicha, mlevi ya kasema, mkata kiu. Kuminasaba, msia kajibu, yesu ni neno la uzima. Kuminasaba, msia kajibu, yesu ni neno la uzima. Jee, wewe mwenzangu kwa onapambana no masikini wako, nasema yesu ni nani. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, miminaitua Ananias Edgar.